Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajurriyah bimala tajdhis sufu. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang Muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahawa semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan, wa seorang Muslim mengatakan itu takdir Allah SWT dan Allah bertindak apa yang dia kehendaki. Dia fa'anul lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang Muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.